Я живу не одне століття і не одну тисячу років. У мене було і є багато жінок-коханок, але не було жодної жінки друга. Він обціловує мої руки, і вони гоються, витягає з пальців тернини і перетворює їх на порох. Я хочу тобі щось розповісти, диве. Розповідай. Імій і відчим, зрештою, пішов до однієї зі своїх численних коханок. Невдовзі наша старенька хата не витримала дощів, Її солом'яний дах провалився. Тиждень дощу не було, а коли ми розібрали солом'яні завали, небо на біду затягнулось хмарами. Уночі почався дощ. Глина зі стелі гупала на підлогу. Я розбудила маму. Ми почали виносити до стодоли постіль, яка ще не встигла змоклати. Я тремтячими руками знімала зі стін давні ікони, а рушники, що над ними, як надламані крила, залишила. Потім не знаю, дею взялася сила, і я винесла з того пекла в нашу немічну 80-річну бабусю. Вона тоді застудилася і прожила зовсім недовго. Свою бібліотеку я не врятувала. і її засипав болотяний дощ. Я настримую сліз. Див мене втішає. Не плач. Я подарую тобі багато книг. А ще я розповім тобі рецепт шепшинового вина. Його п'ють найбільші грішники – Найбільші праведники до причастя. Диви, я не вірю, що з шепшини можна приготувати кагор. Маловірно, докоряє мені див. Май терпіння. І він написав мені рецепт шепшинового кагору на кленовому листку, бо ця зустріч була восени. Шепшиновим кагором я частую найдорожчий для мого серця друзів, бо в цьому винівся моя любов до світу. Диви, не весь світ споганився, ходять по землі добрі люди. Див навчив мене не тільки вчиняти різні вина. Він навчив розпізнавати людей, добрі вони чи злі. Тільки поглядом в очі він навчив жити і виживати в цьому білому світі, цікавому, небезпечному, повному пригоді розчарувань. І кожна пора земного року дає мені великі надії. А коли в моїх жилах стає замало крові, я дістаю з найвищої полиці погреба пляшку сухого червоного вина, наливаю півкухля, доводжу до кипіння, додаю кориці і випиваю. Де вже ви тисячі років, а я планую дожити до ста. Хіба що завадить яке світове потрясіння, яких нині багато. Але досить розмов. Мені час розливати по пляшках вино. Вони йдуть поруч, на вулиці вмикають ліхтарі. Амалія заплющує очі і намагається відчути світ так, як його, напевне, відчуває Віктор. Ні, це страшно, світ зникає. Зникає все, приємне в тобі чи навпаки. І раптом панічно хочеться бачити будь-що. Бодай переповнені сміттєві баки, бомжа біля них. Не відреставровано будівлю в рештуванні, яка руйнується від часу та байдужості. Усе, що викликало колись негатив і вкидало в депресію, раптом стає бажаним і необхідним, як частина того, що можна втратити назавжди, залишившись у вакуумі. Страшно. Як-то вміти жити без цього, з якимось мінімумом? Він вміє, хоча, напевне, не так давно це з ним трапилось. Вона не наважується ставити запитання про його минуле. Хто знає, чи не втрапить у болючу точку. Він тим більше не наважується, пригадуючи розповідь Женьки, про той критичний вечір і його фінал у вигляді неймовірної розписки на тиждень. А від вечора понеділка. Невже минуло лише дві доби? То вона молодець, так тримається. Та й вчора теж, якщо, звісно, це не розвоєння особистості аж настільки, що одна Амалія, яку нічого не тримає на цьому світі, лишилась вдома, а друга, яка проживає чужі життя, підживлюючись ними, обережно ступає поруч тротуарами старих вуличок. Кому з них він мусить присягнути руку допомоги – кого зачепити хоч якимось сенсом життя, принаймні, щоб читати далі. Як гадаєте, та жінка, ваша шанувальниця, чому вона не приходить сама, щоб розповісти свої історії і пригостити вином? Така нерішуча? Це дуже дивно. Вони перетинають дві вулиці, поперечні ті, якою прямують, аж поки вона знову починає говорити. Але це не розповіді, це вже готові есеї. Розповісти так, сидячи навпроти, за столиком, неможливо. Невже ви не помітили? Так, мабуть, ви маєте рацію. Я не подумав. Дійсно, уявити притомну людину, яка прийде і розповісти саме так само, досить складно. Хоча ми з вами вже мали нагоду послухати дивну оповідку про київську містику. І Віктор полегшено зітхнув. Амалія поки що не стала знімати маску. Тож він теж залишається при своїй. Хоч як вона його обтяжує? Амалія промовчала, але подумала, що той спостережливий пан закоханий у містичну і Її самі надав підтримку в цілковіто реальній, навіть кримінальній історії. Можливо, саме тому, що мав відточений погляд на жінок, який відрізняється від загальної маси